Radio Da'wah Sunnah Markas Ta'un Da'wah dan Lima Islam kunjungi website www.da'wah.com Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah وَمَّا يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أن لا إله أَلَّا إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَن تَبَعَهُم بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ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 wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd muslimin jamaah solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia telah mengingatkan kita akan datangnya satu generasi yang jelek satu pengganti yang buruk untuk kita berhati-hati untuk kita waspada jangan sampai kita termasuk dalam golongan generasi yang jelek tersebut atau jangan sampai Anak dan keturunan kita menjadi pengganti yang buruk. Siapakah mereka jemaah sekalian? Generasi yang jelek dan pengganti yang buruk? Di dalam surat Maryam ayat ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Kemudian datanglah satu generasi yang buruk, pengganti yang jelek, yaitu orang-orang yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Mereka itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala akan menemui al-gay. Al-gay itu ditafsirkan para ulama dengan dua penafsiran. Yang pertama Al-ghai itu adalah kesesatan di dunia Artinya Generasi yang buruk ini Pengganti yang jelek ini Karena mereka menyanyiakan solat Dan memperturutkan hawa nafsu Maka mereka pun tersesat Dalam kehidupan dunia ini Kemudian yang kedua Al-ghai itu adalah Satu lembah di neraka jahannam Yang baunya sangat busuk Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang menyanyiakan sholat dan suka memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, akan bahayanya kita menyanyiakan sholat. Dan bahawasannya, orang yang suka menyanyiakan sholat itu, dia kemudian akan memperturutkan hawa nafsu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Maka barang siapa yang salat dan dia berusaha salat dengan sebaik-baiknya, salatnya itu benar, pasti salatnya tersebut akan mencegah dia dari berbagai macam perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang menyanyikan solat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan halal dan haram. Mereka akan memperturutkan hawa nafsu dan jamaah sekalian apabila solat saja yang merupakan ibadah. Yang sangat agung, ibadah yang sangat penting sekali, termasuk dari rukun Islam yang kelima atau rukun Islam yang lima, yaitu tepatnya rukun Islam yang kedua, setelah dua kalimat syahadat, setelah seseorang bersyahadat masuk Islam, mengucapkan ashadu allah ilaha illallah wa annu muhammadar rasulullah, setelah itu yang pertama sekali kita perintahkan kepadanya untuk melakukan solat. Menunjukkan Solat adalah ibadah yang sangat agung Nah Apabila kewajiban yang sangat agung ini Sudah disia-siakan oleh seseorang Diremehkan oleh seseorang Maka Janganlah kita percaya begitu saja Harus kita khawatir Orang tersebut Dalam perkara-perkara lain Tidak bisa kita percaya Dia pasti akan menyanyiakannya Kalau kewajibannya kepada Allah saja Dia sia-siakan Terlebih Kewajibannya kepada sesama hamba pasti akan dia sia-siakan, sebagaimana yang diperingatkan oleh para ulama. Dikatakan oleh Imam Ibn Qatthir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, "Wa ida adauha, fahum limasi wahha min wajibati adya. Maka apabila mereka telah berani menyanyikan solat, maka tentu kewajiban-kewajiban yang lainnya mereka akan lebih berani lagi untuk melanggarnya liannaha imaduddin wa qiwamuhu wa khairu a'malil ibad sebab solat adalah tiang agama solat adalah tiang agama dan fondasi-fondasinya dan bahawa solat itu adalah sebaik-baik amalan para hamba jadi apabila seseorang sudah menyanyiakan solat meremehkan solat tidak memperhatikan pelaksanaan solat dengan baik Maka dalam perkara lain jangan kita percaya kepadanya Sebab kalau kewajibannya kepada Allah Kewajibannya yang tertinggi setelah dia masuk Islam Dia sia-siakan Tentu dalam perkara lain Dia akan lebih mudah dan lebih meremehkan Untuk menyianyikannya Oleh kerana jemaah sekalian Seseorang itu apabila dia berani menyianyikan sholat Dia akan terjerumus untuk selalu memperturutkan hawa nafsunya. Dia melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Dia lakukan apa saja yang penting hawa nafsunya senang. Dia tidak peduli apa yang dia makan. Dia tidak peduli apa yang dia nikmati. Apakah itu halal atau haram. Sebagaimana Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang meninggal, yang menyanyiakan solat ini dalam tafsir beliau. هم في هذه الأمة يتراقبون تراقب الأعمى والحمور في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستهؤ ولا يستحيون الناس في الأرض mereka di dunia ini kata beliau hidup seperti binatang ternak mereka di dunia ini hidup seperti binatang ternak tidak peduli dengan halal dan haram dan seperti keledai keledai di jalan jalan mereka tidak malu kepada Allah yang di langit tidak takut kepada Allah yang di langit, dan tidak malu kepada manusia di bumi. Demikianlah keadaan orang-orang yang menyanyiakan sholat, maka dia akan terjerumus di dalam memperturutkan hawa nafsu, sehingga hilang rasa takutnya kepada Allah yang di langit, dan juga hilang rasa malunya terhadap manusia yang di bumi. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam surat Al-Ma'un, Allah SWT juga memperingatkan kita, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka jamaah sekalian, ulama menjelaskan, celakalah orang-orang yang lalai dari salatnya ini, maksudnya adalah mereka akan tersesat dalam kehidupan dunia dan mereka akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah azab di dunia maupun azab di akhirat kelak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Jangan sampai kita lalai dari sholat kita Marilah kita perhatikan dua ayat ini jamaah sekalian Yang pertama Allah katakan Generasi yang buruk menyanyiakan sholat Kemudian Generasi yang celaka Orang-orang yang celaka Adalah yang lalai dari sholatnya Artinya jamaah sekalian mereka sebetulnya masih sholat mereka sebetulnya masih solat, tetapi menyanyiakan solat dan lalai dari solatnya. Kalau begitu jamaah sekalian, bagaimana lagi kalau yang meninggalkan solat sama sekali? Maka yang meninggalkan solat sama sekali, dia telah terjerumus dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bayinar rojul wa bayina syirki wal kufir terku salah batas pemisah antara seseorang dengan perbuatan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al ahdul ladi bayina nawabayinahu mas salah fahantarakah fakadikafir perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Dikatakan oleh sahabat, yang oleh tabi'in yang mulia, Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala. Kana ashabu Muhammadin salallahu alaihi wa sallam, la yarawna shay'an minal a'mali tarquhu kufrun ghairus salah. Dahulu, para sahabat Nabi Muhammad salallahu alaihi wa tidaklah menganggap ada satu amalan, yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran, kecuali solat. Jadi jamaah sekalian, di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah mengancam orang-orang yang menyanyiakan sholat. Dan orang yang lalai dari sholatnya, apalagi yang meninggalkan sholat sama sekali. Maka yang meninggalkan sholat sama sekali, berarti dia telah melakukan perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan kafir. Dia akan mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Apabila dia tidak bertobat, tidak kembali melakukan solat lima waktu, solat berjamaah. Solat lima waktu terutama bagi laki-laki hendaklah dilakukan secara berjamaah lima waktu di masjid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan Allah menganggap mereka adalah seburuk-buruknya makhluk sebagaimana firman-Nya. Innaaladinakafiru min ahli kitab wal-mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaiqhum sharul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul kitab Demikian pula orang-orang musyrik. Maka tempat mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang paling buruk. Makhluk yang paling hina, syarrul bariyah. Makhluk yang paling jelek, di sisi Allah SWT. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah. Bagi siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka orang yang meninggalkan solat, kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan kafir kepada Allah Taala. Kemudian jamaah sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan orang yang melalaikan solat? Yang Allah peringatkan dalam surat Al-Ma'un Celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Dalam tafsir beliau Maksudnya mencakup tiga makna Yang pertama adalah mereka masih sholat Tetapi mereka suka menunda-nunda waktu sholat Mereka lebih mengutamakan pekerjaannya Mereka lebih senang menyelesaikan permainannya dan mereka lebih senang menikmati berbagai macam kesenangan dan kemewahan dunia barulah mereka salat walaupun waktunya sudah waktunya sudah berlalu azan sudah berlalu sudah setengah jam bahkan tidak jarang sudah mendekati waktu salat berikutnya baru mereka melakukan salat dengan cara terburu-buru dengan cara terburu-buru tidak lagi salat dengan baik ini yang pertama mereka masih salat tapi suka menunda-nunda waktu sholat Kemudian yang kedua kata Imam Nukyathir Rahimahullah Mereka masih sholat Namun mereka tidak melaksanakannya dengan baik Mereka tidak memenuhi syarat-syarat sholat Tidak pula rukun-rukunnya Tidak juga sunnah-sunnahnya Wajib-wajibnya dan adab-adabnya Oleh kerana zaman sekalian Penting sekali kita mempelajari bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat beliau, agar kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang lalai dari solatnya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita, solu kamar ayyitumuni usalli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Artinya benar-benar kita harus berusaha. Untuk solat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau berdiri, mengangkat takbir sampai salam. Apa yang beliau baca? Gerakan seperti apa yang beliau lakukan? Kita harus berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak mungkin bisa persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ibadahnya yang paling baik tidak mungkin kita melampaui beliau namun tetap saja kita diperintahkan untuk selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita Maka beliau berpesan kepada kita solu kamaro ayatumuni ussali solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Maka di sinilah pentingnya mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita solat hanya sekedar ikut-ikutan, melainkan kita mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau, termasuk orang-orang yang lalai dari solatnya, yang Allah ingatkan dalam surat Al-Maun ini, fawayyulil musallin alladzina hum an salatihim sahun celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya termasuk orang-orang yang lalai dari salatnya kata Imam Ibnu rahimahullah adalah orang yang tidak berusaha untuk khusyuk dalam salatnya dan juga tidak berusaha memahami makna dan kandungan zikir-zikir serta bacaan-bacaan yang dia ucapkan di dalam salat Seakan-akan zikir-zikir dan bacaan-bacaan tersebut hanya lafaz-lafaz biasa Hanya ucapan-ucapan biasa yang keluar begitu saja dari mulutnya Tidak perlu dia pahami maknanya Tidak perlu dia ambil pelajarannya dan tidak perlu dia amalkan dalam hidupnya Maka solatnya pun tidak khusyuk Karena dia tidak paham apa yang dia baca Dan dia tidak berusaha belajar untuk memahami apa yang dia baca Kalaupun dia sudah paham, dia tidak berusaha merenungkan, memikirkan dan mengambil pelajaran serta berusaha mengamalkan Di dalam kehidupannya sehari-hari Maka orang yang tidak khusyuk Dan tidak berusaha mentadab Dan memahami bacaan-bacaan Yang dia ucapkan di dalam solatnya Kata Imam Nukathir Rahimahullah Termasuk Dalam golongan orang-orang Yang lalai dari solatnya Semoga Allah SWT Memberikan pertolongan kepada kita Untuk lebih memperbaiki amal ibadah kita Terutama ibadah yang sangat agung ini Yaitu ibadah solat Wa billahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Wa la wa la quwata illa Billahi amma ba'd Jamaat sekalian Di dalam surat Al-Mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Di antara sifat orang-orang yang beriman Penghuni surga Wa alladhinahum Ala salawatihim Yuhafidhun Mereka itu adalah orang-orang yang selalu menjaga solatnya Demikian pula dalam surat Al-Ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhinahum ala solatihim daimun Orang-orang yang beriman itu Selalu mengerjakan solat Sebaliknya jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Di antara sifat orang-orang kafir Yang Allah masukkan ke dalam neraka sakar disebutkan dalam surat Al-Muddatsir ditanyakan kelak kepada mereka dalam neraka Saqar masalakakum fi saqar apa yang telah menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini apa jawaban mereka jemaah sekalian qalu lam nakuminal musallin mereka berkata dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat maka jemaah sekalian Sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Selalu menjaga solat Selalu melakukan solat Sebaliknya sifat orang-orang kafir Yang dimasukkan ke dalam neraka sakar Mereka tidak melakukan solat di dalam kehidupan dunia ini Oleh kerana jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan Keutamaan dan pahala yang sangat besar Bagi siapa saja yang selalu menjaga solatnya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Arawaitum, lau anna naharan bibabi ahadikum, yagtasilumin hukulla yaumin kamsamiratin. Hal ia boleh mindarani hishayun? Bagaimana pendapat kalian? Apabila di depan rumah kalian ada sungai, ada sungai yang bersih, mengalir di depan rumah salah seorang dari kalian, kemudian dia mandi darinya setiap hari lima kali? Apakah masih tersisa kotorannya sedikit pun? Maka para sahabat mengatakan tentu tidak ya Rasulullah. Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda: Fadali kamilus salawatil khams, yamhu Allahu bihin al khataya. Demikianlah perumpamaan solat yang lima. Solat yang lima waktu itu dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Sebagaimana juga sabda beliau s.a.w. As-salawatul khams Wal jum'atu ilal jum'ah Waramadhan ilal ramadhan Mukaffiratun lima baynahunna Iza batil kabair Solat yang lima waktu Solat jum'at sampai jum'at berikutnya Puasa ramadhan sampai ramadhan berikutnya Akan menjadi penghapus-penghapus dosa Yang dilakukan seorang hamba Di antara waktu-waktu tersebut Dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar Terlebih lagi jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Solat adalah amalan penentu Baik atau buruknya seluruh amalan kita Apabila solat kita baik Maka seluruh amalan akan ikut menjadi baik Namun jamaah sekalian Walaupun kita melakukan banyak kebaikan Tetapi kita abaikan solat Kita remehkan solat Maka seluruh amalan kita akan ikut menjadi rusak Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalum ayuhasa bubihil abdu yaum al kiamat as salah, fa idah saluhat saluhasa iru amalihi, wa idah fasadat fasadasa iru amalihi. Yang pertama akan dihisap, yang pertama akan diadili terhadap seorang hamba di hari kiamat adalah ibadah solatnya. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Namun apabila solatnya sudah rusak, Maka seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, diperiksa yang pertama terlebih dahulu adalah solat wajibnya. Apabila solat wajibnya kurang, misalkan kurang khusyuknya, maka kemudian diperiksa solat sunnahnya untuk menyempurnakan solat wajibnya. Demikian pula seluruh amalan-amalan yang lainnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dihisap seperti itu. Pertama dihisap puasa wajibnya. Kalau puasa wajibnya ada kekurangan, maka diperiksa puasa sunnahnya untuk melengkapi atau menutupi kekurangan pada puasa wajibnya tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian, di samping kita memperhatikan solat wajib yang lima waktu, maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan solat-solat sunnah. Dan diantara keutamaan yang akan kita dapatkan, apabila kita berusaha tidak hanya melakukan amalan wajib, namun juga melakukan amalan sunnah, termasuk solat-solat sunnah, maka kita akan meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis kutsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walayyazalu abdi yatakarrobu ilayyabinna waafil hatta wahibahu tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada Aku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai kemudian Aku pun mencintainya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian Khotib mengingatkan Kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian Hendaklah untuk lebih memperhatikan Solat berjamaah Lima waktu di masjid Khususnya bagi laki-laki Karena Kalau kita perhatikan Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Maka Pendapat yang paling kuat bahwasannya solat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib, sebab ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang buta, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang buta, rumah saya jauh dan orang yang biasa mengantarku enggak selalu mengantarku ke masjid. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepadanya Hal sami'tan Nida, Apakah kamu mendengar azan? Maksudnya adalah rumahnya itu masih dekat Sehingga terjangkau azan sampai ke rumahnya Tidak jauh Maka kata sahabat tersebut Iya ya Rasulullah saya mendengar azan Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya La ajidulaka ruhsatan Saya tidak menemukan keringanan untukmu Solat di rumah, kamu harus datang ke masjid Ini untuk seorang sahabat yang buta Rumahnya jauh, tapi masih dalam jangkauan adhan Dia masih mendengar adhan Maka Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan kepadanya Walhamdulillah, apabila kita Allah berikan nikmat kesehatan Tidak kurang satu apapun, tidak cacat Maka hendaklah kita lebih bersyukur kepada Allah Di antaranya dengan selalu berusaha Melakukan solat berjamaah lima waktu di masjid dan di antara keutamaannya jemaah sekalian, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang keluar menuju salat berjamaah di masjid, setiap satu langkahnya akan terhapus satu dosanya dan diangkat satu derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Satu pahala setiap satu langkah satu pahala. Diangkat satu derajat dan diampuni satu dosa. Berarti semakin jauh dia dari masjid, semakin banyak langkah-langkahnya ke masjid, semakin banyak dosa-dosanya diampuni, semakin banyak pahalanya dan semakin tinggi derajatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu melakukan amalan-amalan yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamal salatet ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma firl al Muslimina wal Muslimat wal Muminina wal Mu'minat. Al A'ya iminhum wal Amwat. Innaka Samiun Quribumujibudaa'wat. Rabbana aatina fil dunia hasanah. Wafil Akhirat Hasanah wa, wa kinaa adab al Nahr. Wassallallahu ala Nabi Nuh Muhammad wa alihi wasallam. Waakhiru dawana.